HOLD TÖLTE ELŐTT A hold jókora utat tett meg az égen, mire a szégyellő sugár visszamerészkedett a sátor belsejébe. Zombori és Pamela Palmer egymást átülelve feküdtek. Az asszony feje a férfi melkasán nyugodott. Sajnálom, mondta Pamela Palmer mélyet sóhajtva. Mit sajnálsz? Ezt az eltékozott, átkozott öt évet. Nem túl udvarias, hogy éppen most mondod. Úgy gondoltam, azt sajnálom, hogy nem hívta fel valamelyik, beosztottam a figyelmemet egy bizonyos Steve Zomborira. Ha visszamegyek az intézetbe, kirugom valamennyit. Kár lenne, mondta Zombori. Egészen idáig úgy is másba voltam szerelmes. Az asszony megmerevedett a karjai között. Hibe! – Egy istennőbe. – Így hívtad? Zombori felnevetett. – Az egy igazi istennő volt, Káki Huitlike, eső esőistennek a felesége. – Még szerencse. – Különben milyen vagy te? Olyan, aki gyakran esik szerelembe? – Nem hinném, mondta Zombori, épp az ellenkezője. Az asszony felemelte a fejét és felkönyökölt. – Milyen volt a kitörő tüze? Zombori végigsimogatta Pamela Palmer testét. Olyan, hogy szívesen megpróbálnám még egyszer. Pamela Palmer hátrahanyatlott az ágyon. Hm, mi akadályoz meg benne? A szégyelős holcsugár ismét kimenekült a szabadba. Kora délután Lamartin jött fel hozzájuk. Sápat volt és ideges. Látszott rajta, hogy ébren töltötte az éjszaka nagy részét. Sofi Mathieu ezzel szemben maga volt a megtestesült nyugalom. Gyakran elmerengve maga elé bámult, mint aki nincs is egészen tisztában vele, hogy mi történik körülötte. Lamartin bevette magát az angol sátrába zomborival, Cartwright-tal és Fergusonnal együtt. Leült egy ládára, és csüggettem maga elé lógatta a fejét. szintén megmondom, fogalmam sincs róla, mi csináljak, mondta aztán elkeseredettek. Azt az utasítást kaptam, próbáljak meggyőződni róla, itt van a még Mona Winter. Oda lent biztosak benne, hogy visszaindult Amerikába. Se baj, nyugtatta meg Cartwright. Legalább szabad a keze. Azt csinál, amit akar. És ha még itt van, bármikor elvághatja valakinek a torkát. Megtesszük az óvintézkedéseket, biccentett zombori. Azon kívül támadásba megyünk át. – Igazán? És ki ellen? – A kicsik ellen természetesen. Öre is nagy szükségünk van, Zserárd. – Nem vagyok meggyőződve róla, hogy hasznomat veszik. Tépelődött egy kicsit, aztán Zomborihoz fordult. – Maga ismeri őket a legjobban, Steve. Gondolja, hogy életben hagyták a fogjaikat? Zombori pontosan tudta, miért borult ki ennyire a hadnagy. Csak a vak nem látta, hogy tetszik neki Miss Albakr. Élnek, mondta határozottan. Egyre biztosabb vagyok benne. Ha meg akarták volna ölni őket, itt a helyszínen is megtehették volna. Lamartin megsimogatta a homlokát. Mintha egy fantasztikus történetbe cseppentem volna. Ha néhány hónappal ezelőtt azt mondja nekem valaki, hogy földön kívüli kerti törpéket fogok kergetni a pireneusokban, jó fenéken billentettem volna. Most pedig reményvesztetten legyintett és lehorgasztotta a fejét. Ekkor Cartwright vette át a szót. Nem vigasztalásul mondtuk, hogy számítunk a segítségére, Zserárd. Talán valóban jobban ismerjük a kicsiket, mint ön, bár erről sem vagyunk annyira meggyőződve. Elvégre önt rabolták el, nem minket. Ami miatt mégis a segítségére szorulunk, az az, hogy ön sokkal otthonosabban mozog a környéken, mint mi. Környéken? Hallgasson ide, Zserárd. Nem tudom, említettük-e már önnek, hogy következtetéseink szerint a kicsik csak három helyen bujkálhatnak: A Liliputi cirkuszban, az angol iskolában vagy a progériások házában. Egyebütt nem. Miért nem bujkálhatnának másutt is? Mert éhe halnának. Valahonnan be kell szerezniük az ennivalójukat, még ha nagyon keveset esznek akkor is. Márpedig Juan abszolút nem ad el annyit, amennyire szükségük lenne. Lamartin Le elgondolkodott. Azt mondják, a Liliputiak bújtatják őket? Nem értem, miért tennék. Egyelőre ne keressük az értelmét. Inkább arra feleljen, hogy lehetségesnek tartja-e. Lamartin Le megmondta a vállát. Elméletileg természetesen igen, bár nem hiszem, hogy beférnének a lakókocsiaikba. Mi a helyzet az angol iskolával? Lamartin ingerültséget érzett felkúzni a torkán. Mi jogon kérdezősködnek ezek, mintha a felettesei lennének? Zombori barátságos mosolya azonban előzte az ingerültségét, hiszen egyet akarnak az ördög vigyel, elkapni a kicsiket és kiszabadítani a foglyokat, köztük Mári nénét. Kastély volt valaha, mondta sóhajtva. A század elején megvásárolt az angol állam, és azóta közös angol-francia felügyelet alatt áll. Az angol tanulók franciát tanulnak, a franciák pedig angolt. Hány diákról lehet szó? Cirka százötvenről. El lehet bújni a közelükben? Ott aztán igen. Hol? A kastély alatt. Úgy érti, pincéi vannak? Hatalmas pincéi, mondhatnám, óriásiak. Mi az Csak nem itt telelt át a középkorban a francia hadsereg. Jó nyomó jártoni. Az a helyzet, hogy ezekben a kastély alá épített silókban tárolták a környék gabona készletét, amelyel háború esetén kellett volna ellátni a lakosságot. Amennyire tudom, már meglévő természetes barlangokat építettek át gabona silókká. Cartwright megcsóválta a fejét. Ez már valami. Lamartin széttárta a karját. Náluk is jártam, nem csak a törpéknél. Semmi olyat nem találtam, ami arra engedne következtetni, hogy a kicsiket rejtegetik. A második lehetőség is kipipálva, mondta Ferguson. Bár mindkettő megérne azért egy éjszakai látogatás. Mit szóltok hozzá? A másik kettő bólintott. A kicsik akár a gabonasilókban is rejtőzködhetnek. – Maradna a harmadik, – mondta Zombori rövid hallgatás után. – A Progéria kórház. Ön már járt ott is, igaz? – Röviddel azután, hogy megtaláltuk az első holtestet. – Milyennek találta? – Borzasztónak. Maguk még nem láttak olyat. – Milyet? – Gyerekeket, akik tíz évesek, de a valóságban kilencven éves a szervezetük. – Jól megfigyelte őket? – Lamartin védekezőn maga elé kapta a kezét. Istenem, dehogy! Azaz, tényleg járt a szemem jobbra-balra, de nem nyúltam a torkukba, hogy á mutassátok a mandulácskáitokat. Szörnyen néznek ki, kérdezzék meg Sofit, ha nekem nem hisznek. Ha ilyen betegséget kaptam volna, biztos már rég hazavágtam volna magam. Nem lehetséges, hogy akiket maga progériásoknak látott azok valójában a kicsik? Lamartin megrázta a fejét. Ki van zárva? A kórház nemzetközi felügyelet alattál. A világ minden részéről idehozzák a betegeket. Jó nevű orvosok kezelik őket, mint maga Salazar doktornő is. Megnéztem egy szakkatalógusban, legalább húsz cikket írt a progériáról. Javier Fortunio doktor pedig feltalált valami gyógyszert, amivel csökkenteni lehet a tüdőgyulladásra való hajlamokat. Cartwright sóhajtott. Hány korteremben dolgoznak. Hm, fogalmam sincs, de értem mi le céloz. Most, azt hiszem, néhány kicsit valóban el lehetne rejteni a kastélyban és a szolgáltató épületekben, de sokat semmi esetre sem, hiszen a kórház mindenki számára nyitott, bárki bemehet és körülnézhet. Van a környéken valami, ahol elrejtőzhetnének. Lamárti megrázta a fejét. Nem tudok róla. Talán e lehetőség taglalásának a végén is elhangzott volna az ígéret, hogy éjszaka, majd itt is körülnéznek, de mielőtt ez megtörténhetett volna, fájdalmas ordítás hangzott fel odakintről. Éppen úgy, mint amikor az azóta eltűnt Holmes professzor ordított. Waguni professzor elhatározta, hogy sétál egyet. Az ebéd elfogyasztása óta egyfolytában csavargatta valami a gyomrát. Úgy gondolta, talán jót tesz, ha bemerészkedik a borókabokrok közé. Bár tisztában volt a kockázatával, Holmes eltűnése óta valamennyien a bőrükön érezték a veszélyt, mégsem engedhette meg magának, hogy a sátrába bújkálva az életéért reszkessen. Annak idején, amikor elvégezte a Waikiki Egyetemet, Hawaii legfiatalabb szumó bajnoka volt, és egyáltalán nem azt számította jellemzőjének, hogy kerülte a veszélyeket. Az idő múltával természetesen megállapodott, de még meglettebb korában sem ilyet meg a saját árnyékától. Akkor is éppen csak meghökkent egy kicsit, amikor az egyik boróka bokor mögött felsejlett egy fehérköpenyes ember sziluettje. Váhúni kezébe szorította ólonfejes botját, és lépett egyet előre. – Van itt valaki? – kérdezte vékony, hatalmas termetéhez, nem egészen méltó hangon. Egy madár hatalmasat a feje felett. Éppen csak felpillantott a fakoronára, az is elég volt azonban ahhoz, hogy a fehér köpenyes eltűnjön a bokor mögül. Váoni professzor megdörzsölte a szemét, és tovább sétált. Felrém lett ugyan benne, hogy zombori, és alig, ha nem kártvált is említettek valamit, valami fehér köpenyesekkel kapcsolatban, de hogy mit, azt nem jegyezte meg. Alig, hanem az ember származásának a problémáin töprengett, és ha ilyenkor tesznek fel neki kérdéseket, vagy pláne magyaráznak neki valamit, csak foszlányokat képes felfogni belőle. Később aztán mindig megbánja a figyelmetlenségét, főleg, ha kényelmetlen helyzetbe kerül miatta, de tenni nem képes semmit ellene. Vauni professzor egyébként sem volt Egyszer éppen akkor ásott ki egy feltételezett homo erectus leletet Indonéziában, amikor kitört a vulkán a feje felett. Akkor a köveket dobált, mint egy vasúti kocsi. A többiek hanyat homlok menekültek, ő azonban előbb zsebre vágta a csontokat, aztán megszemlélte a dühöngő vulkán, majd komótosan odébb ballagott. Az sem zavarta, hogy a feldühődött tűzhányó, mintha csak ki akarta volna nyírni, géppuskaként küldte a sorozatokat utána. Egy másik esetben terroristákkal gyűlt meg a baja, de azt is megúszta. Akkor mi a fenét féljen néhány fehér köppenyes gyanús alaktól? Pedig félnie kellett volna. Erre csak akkor döbbent rá, amikor megérkezett az első kő. Waúni akkor még nem sejtette, hogy kővel van dolga, azt hitte, madár repült felé, amelyet megzavart a fehérköpenyes emberi lény felbukkanása. Önkéntelenül is figyelni kezdte a röptét. A laposan elnyúló, szürke test alacsonyan szállt, éppen csak elhúzott a bokrok legfelső ágai felett. Amikor néhány méternyire megközelítette Váunit, megperdült a levegőben és lecsapott rá. Váuni felkiáltott. Ez a hülye egérnek nézi, és a végén még kiválja a szemét, Felemelte a botját, és a madár felé ütött. A madár ügyesen kitért az ütés elől, és ott maradt lebegve a professzor arca előtt. Vauni eltátotta a száját. Mi a szar lehet ez? Madárnak nem madár, hiszen nincsen szárnya. Sőt, denevérnek se denevér, mert a denevérek nem ilyenek. Arról nem is beszélve, hogy a denevérek éjszaka reddesnek, most pedig nappal van. A repülő lény megfordult a levegőben, mondhatni bucskázott egyet, aztán olyan sebesen, hogy emberi szem nem is tudta volna követni, rájut a professzor arcára. Vauni érezte, hogy megcsípia a képét, aztán a csodamadár árnyékká válva eltűnt a boróka bokrok között. Vauni az arcához nyúlt. A csípés helye lüktetett egy kicsit, s amikor elvette róla a kezét, vérvörös lött az ujján. Megcsípett a rohadék? gondolta, markába szorítva a bottyát. Gyere csak még egyszer! A szürke madár jött is, talán meghallotta Vauni néma hívását, talán annélkül is jött volna, minden esetre néhány pillanat múlva ismét ott táncolt a professzor arca előtt. Vauni úgy gondolta, eljött az ő ideje. Hát a mögé rejtette a botját és rámosolygott a korong alakuló valamire. Gyerünk, kicsim, gyerünk! A korong olyan gyorsan csapott le, hogy Vaumi ki sem a botját a háta mögül. Ismét égő fájdalmat érzett az arcán. A korong bucskázott egyet, és eltűnt a szem elől. Vauni még sportoló korában megtanulta gyorsan felismerni az ellenfél erényét és gyengéjét, hogy ezután ezekhez igazíthassa a harcmodorát. Ez esetben nem kellett sokáig igazítani. Kideg borzongással a fülemögött kénytelen volt beismerni, hogy ez ellen a madárféle ellen tökéletesen tehetetlen. Akinek ilyenek a reflexei, az ellen még a nagyhírű Simamoto sem vehetné fel a küzdelmet. Ekkor bukkant föl ismét a madár. Vauni felemelte a botját. A lapos szürkeség ide-oda ugrándozott a levegőben, mintha figyelmét akarná elterelni valamiről. Vauni hadodászti kezdett a bottyával, ekközben neki ütközött egy boróka bokornak. Az ütközéstől megtántorodott, és a szeme elé kapta a kezét. A lapos madár ekkor csapott le rá. Villámsebesen az arcához vágódott, de ezúttal nem a képébe mart, hanem a nyakába. Úgy vágott pörös csíkot rajta, hogy még csak meg sem változtatta repülése ívét. Vauni nem láthatta a nyakát, csak a csípészt élezte a bőrén. Ha látta volna, megdermett volna a rémülettől. A vékony, éppen csak a bőrét érintő vágás közvetlenül a nyaki ütőere felett húzódott. Ha csak egy milliméterrel is mélyebbre hatol, elvérzik. Nincs ember, aki megállíthatná a nyaki ütőeres vérzést. Vauni ekkor menekülni kezdett. Nem volt messze a tábortól. Három-négy perces futással elérhette volna. Ha nem lett volna mögötte a madár. A professzor jó ideje tisztában volt már vele, hogy ami megtámadta, az nem madár, nem is denevér, és hétköznapi értelemben véve nem is élőlény. Egy csiszolt kőkorong, amely mégiscsak élőlényként viselkedik. Vauni professzor másfél évig dolgozott Ausztráliában az őskenguruk nyomait kutatva, és ott szemtanúja volt néhányszor a benszülöttek bumeránk bemutatóinak. Ügyesek voltak, semmi kétség. Az ő tudások azonban nem voltak kődobáló tudásához mérhető. Mert ekkor Vauni már azzal is tisztában volt, hogy a köveket az a valaki dobálja, akinek a köpenye a borókabokrok mögött villogott. Lehajolt, és majd, hogy nem csúszva-mászva megpróbálta elérni a tábort. Úgy látszott, sikerül is a taktikája, majd egy percig egyetlen kőmadás sem érkezett hozzá. Már látta az első sátrat a borókabokrok között, amikor a szürke, lapos gyilkos ismét felbukkant az orra előtt. Váuni idegességében és fejveszettségében felé csapott a botjával, miközben megbotlott és elesett. A kőkorong ezúttal eltévesztette az irányt magasságában nekivágódott a boróka törzsnek. Vauni elszörnyedve látta, hogy a boróka meginog majd megdől. Az erős vágás majdnem háromnegyedéig átmetszette a törzsét. A korong a professzor ámuló tekintetétől kísérve lehullott az avarra. Vauni lehajolt és hányva a józanésznek megpiszkálta a botja hegyével. A kő meg sem moccant. Vauni felvette. Készel rá, hogyha megmozdulna a tenyerén, messzire hajítsa. A kő azonban nem mozdult többé. Hideg, élettelen volt, mint a bokrok közt fehérlő mézkötömbök. Ki a fene vagy te? – suttogta a kőre a tekintetét a professzor. – Ki a fészkes fene? Váuni látott már kőszer számot, nem is egyet. Alig, hanem nem tonnákban lett volna mérhető annak a mennyiségnek patintott és csiszolt kőeszközöknek a súlya, amelyet élete során összegyűjtött. Ilyet azonban, mint ez, még soha sem látott. A kő mint egy két-két és fél centiméter vastagságú korong volt, és a diszkoszhoz hasonlított, csak hogy ennek a szélét olyan élesre csiszolták, mint a beretva. Nem közönséges mézkő volt, mint amilyennek a borókabokrok közt fehér lettek, hanem igazi szürke bazalt. Váuni annyira belefeledkezett a kő bámolásába, hogy észesen vette a másikat. Arra riadt, hogy hatalmas ütés éri a vállát. A kőkoron kiesett a kezéből, és begurult egy bokor alá. Váuni ekkor már nem gondolkodott. Ösztönei azt csukták meneküljön, ne nézzen hátra, ne próbáljon meg elbújni, Egyetlen esélye, ha eléri a sátrakat. A benne munkálkodó tudós azonban még ekkor sem tagadta meg önmagát. Mielőtt futásnak eredt volna, bemászott a bokor alá, felvette a korongot, markába szorította, aztán négyes sebességre kapcsolt. Később arra tudott csak visszaemlékezni, hogy ismét felvillant előtte a fehér köppeny, egy női arc. Újabb korong zúgott el a füle mellett, arra viszont már nem emlékezett, hogy ordított volna. Pedig ordított. Ez volt a szerencséje. Amint zombori kirohant sátrából, a fehér köpenyes alag visszahúzódott a boróka bokrok közé. Váuni professzor ordított még egyet, aztán szétvetve a kezét, végigzohant a földön. A szürke koron kicsúszott az újai közül, és bucskázott kettőt-hármat, mintha menekülni próbálna. Talán be is gurult volna a bokrok árnyékába, ha az érkező Cartwright rá nem tapos. Vauni professzor a sátrában feküdt, és vadul forgatta a szemét. Botját az ágyhoz támasztották. Ezt próbálta elérni. Már-már el is érte volna, de az ágy a szélén ülő Julia van der Ház elkapta előle, és a sarokba hajította. – Maradjon már nyugton, Vauni! Mi az ördögöt akar attól a bottól? Szét, – Szétverem a fejét! nyögte a professzor. – Mivel érdemeltem ki a jó indulatát? Nem a magáét, hanem azért. Kiét? kérdezte az asszony mellett ácsorgó Zombori. Azért a rohadé két, aki dobta. Mit dobott? Egy korongot. Zombori felemelte a kezében tartott követ, és a professzor felé mutatta. Ezt? Váuni gyorsan a torka elé kapta a kezét. Vigyázzon, megöli! A korong olyan békésen pihent zombori tenyerében, hogy el nem tudták képzelni róla. Ő lehetett a ludas, vauni megsebzésében. E – -ez, ez volt? Valaki dobta? Vagy mi a fene? A Ferguson megcsóválta a fejét. Éles, mint a borotva. És véres a széle. Cartwright összeráncolta a szemöldökét. – Mi a csoda ez? – Ferguson a homlokára csapott. 483. Az meg mi az ördög? A Palenkuva kiásott 483-as számú kőlap. Azon látható az a valami, egy Isten már nem tudom melyik tartja a kezében, mintha a Tobias meg Arthur foglalkozott volna vele. Csak hogy ő dísznek és nem fegyvernek határozta meg. Pedig az hajtó fegyver. Ez nem egyszerű fegyver. Zihát a kigúvat szemekkel váulni. Ennek lelke van, mintha távirányítással működne. Le akartam csapni a botommal, de elröppent előlem. Távirányítás? Hökkent meg Zombori. És ki az irányító? Hát a... a, a valaki. Egy fehér köppenyes valaki. Julia van der Haas levette a kötést a professzor sebéről. Egyetlen pillanatra homályos lett a szeme. Felállt és kihúzta Zomborit a sátorból. Nagyobb a baj, mint gondoltam, mondta suttogva, nehogy a beteg meghalhassa. Eltört a vállap, és a húsa is csúnyán összezúzódott. Ehhez orvos kell. Arról nem is beszélve, hogy a nyaka se tetszik nekem. Szólok Lamártinnak, viccentett Zombori. Ő majd kerít valahonnan egyet. Ebben a pillanatban Sophie lépett ki az angol sátrából. – Kérem, kisasszony! – intett a lány felé Zombori. – Ide jönne egy pillanatra? A lány odalépkedett hozzájuk. Arcán az aggodalom mellett valami megmagyarázhatatlan, révült boldogság is ült, és a kettő szokatlan harmóniában olvadt össze. Mintha valaki sült enne bárányborda benlé. – Orvos kellene Váuninak – mondta Zombori. – Nem tudja, hol van a Martin? Sophie megrázta a fejét. Néhány lépéssel Wauni professzor sátránál termett, bedugta a fejét a nyíláson, majd be is lépett rajta. Amikor Wauni megpillantotta, rémület költözött a szemébe. fájdalmait felettetve felemelkedett, és vádlóan a lányra mutatott. Ő volt az! Ő állt fehér köpenyben a bokrok között! Ő küldte rám a korongokat! Julia van der Haas ilyettében majdhogy nem lezuhant az ágy széléről. Sophie tehetetlen mozdulattal tárta szét a karját. – Én nem. Én biztosan nem. Én nem is jártam arra. – Hát, merre felé járt? – kérdezte élesen Cartwright. – Na, ebből elég! – átközéjük a hirtelen előkerült Lamartin. – Nem tűröm, hogy megvádolja a tizedesemet. A végén még mi leszünk a gyanúsítottak. Szívzaváló törpe a pireneusokban. Még szerencse, hogy magasabb vagyok az átlagnál. Zombori legyintett és megrázta a fejét. Váuni bárkit láthatott. Legyen szíve, szerezzen valahonnan egy orvost. Méghozzá sürgősen. Nincs valami jó bőrben. Lamartin bólintott és elindult a terepjárója felé. Belem jön, Szofi. A lány habozott, aztán viccentett. Gyors pillantást vetett az angol sátra felé, de mivel senki nem bukkant fel az ajtajába, beült a kocsiba a főnöke mellé. Zombori megfordult, és visszament a sebesült sátrába. Komolyan mondta, amit mondott? Kérdezte a verejtékben Füldő Vaunitól. Arra célzok, hogy valójában Mátyi Ő tizedes látta a borókabokrok között? Fehér köpenyben? Őt, mondta Vauni, megismerte. – Miről ismerte meg? – Ogyhogy miről. – Ő volt és kéz. – Leginkább a hajáról. Zombori maga elé képzelte Sophie rövidre vágott homlokába hulló haját. – Biztos benne? – Váuni nem válaszolt. Meg akarta vonni a vállát, de olyan fájdalom hasított belé, hogy jobbnak látta összeszorítani a száját. Zombori átsétált az angolhoz. Sir Winston a vadás ült, és a sátor oldalára bámult. Az ő arcán is az a révült, örömült, mint Matyi ő tizedesén. – Wauni professzort megtámadták, – mondta Zombori az ajtónál. – Tadak róla, – viccentett Sir Winston. – Hallotta, amikor ordítozott? Az angol ismét viccentett. – Miss Sophie az önsátrában volt? – kérdezte csak úgy mellékesen Zombori. – Beszélgettünk, – mondta az angol. – Minden féléről. – Hogy van, Waumi? – – Túléli. Amikor meghallotta a vauni ordítását, Miss Mathieu is itt volt a sátrában? Az angol megrázta a fejét. – Akkor… akkor nem. – De miért kérdi? – Nincs jelentősége, csak megpróbálom megkeresni Mademoiselle mathieu -t. Orvos kellene vaunnak. Ő ismeri a környéket. Az angol megsimogatta bajuszát. – Igen – mondta elmélázva. – Sophie ismerős ezen a környéken. Sok mindent ismer. Sok mindent. Zomburi jónak látta eloldalogni. Kora estébe hajlott az idő, amikor megérkeztek a doktornők. Lamártin vezette a terepjárót, Szalazár doktornő ült mellette, míg Lamás doktornő és Szofi hátul kuporogtak. A két orvosnő ölében orvosi táska sötét lett. Komor volt az arcok, mint az orvosoké általában, ha kanyargós erdei utakon cipelik őket súlyos beteg pácienshez. Leugráltak a kocsiról, kituszkoltak mindenkit Vauni sátrából, majd munkához láttak. Jó óráig tartott a művelet. Sophie érkezésük után azonnal bement az angol sátrába, és ki sem jött belőle. Zombori hosszas töprengés után Cartwrighthoz fordult. – El kell nekik mondanunk mindent. Cartwright bólintott. Hm, – Jért ne. Nem sokkal azután zárt, doktornő kijött a sátorból. Lehúzta a kesztyűjét, és megkönnyebbülten nézett rájuk. – Azt hiszem, eltölt a válla. Szerencsére csak sérülései vannak. – Mondják, mi az ördög történt vele? Ismét libbent a sátornyilás, és Lamás doktornő bújt ki rajta. Cartwright összenézett zomborival. Innának egy teját, hölgyeim? Két teja és az elkövetkezendő fél óra éppen elég volt ahhoz, hogy a két doktornő mindenről értesüljön, ami az expedícióval történt az elmúlt napok során, és arról is, ami az expedíció tagjaival külön-külön történt. Hónapokra, sőt évekre visszamenőleg. Amikor Cartwright és Zombori befejezték a mondandójukat, sűrű, hitetlenkedő csend ülte meg a sátrat kérdezte más doktornő összevonva szépen szedett szemüldökét. Zomborinak egyetlen pillanatra az futott át az agyán, hogy a doktornő bizonyára nem annyira okos, mint amennyire szép, mert az egyszerűen elképzelhetetlen, hogy valaki ennyire szép is legyen, és hozzá okos is. Eszünkben sincs, biztosította Cartwright. Neked mi a véleményed, Alberta? Szalazár doktornő végig simított a hajám. Fekete, enyhén mandula vágású szemei furcsa tűzben égtek. Időről időre megrándult az arca, mintha fájdalom érte volna. – Ez szerint igaza volt Kmettinek – mondta beharapva a szája szélét. – Ki az a Kmetty? kérdezte Zombori, bár valahonnan ismerős volt neki a név. – Abraham Kmetti. Nem hallott még róla? – A múlt század végének kiváló antropológusa volt – a Kmetti féle elmélet kidolgozója. Kmetti szerint bolygónkat nem csak az ember uralja, hanem élnek rajta kívül másfajta intelligens, emberi formájú lények, akik legalább annyira igényt tarthatnak rá, mint mi. Akkoriban állította ezt, amikor tele volt a világ fehér folttal. Brazíliában például naponta fedeztek fel kőkorszaki színvonalon álló törzseket. Csak hogy idő múltával elfogytak a fehér foltok, és az ismeretlen emberformájú lények nem kerültek elő. Lehet, hogy most előkerültek? Megcsóválta a fejét, és zomborira nézett. Ki itt a főnök? Maga vagy az a szomorú képű bajuszos? Ez utóbbival félreérthetetlenül az angóra célzott. Sir Winston nálunk az Isten, mondta Fergasson. Akkor mondják meg neki, hogy magammal viszem az arkangyalát – – Kit? – Ezt a vahumit. Wow, Kórházi áporásra van szüksége. Fennáll a fertőzés veszély, nem kockáztathatok. – Mutassa csak még egyszer azt a követ, amelyik megsebezte. Zombori megmutatta. Szalazár doktornő megnézegette, aztán megcsóválta a fejét. Még szerencse, hogy nem szedték levele a fejét. – Megengedni, hogy Cartwright és Ferguson magukkal menjen? Szalazár doktornő meghőkkenve nézett Zomborira. Persze, hogy megengedem, csak éppen nem értem miért. Azt hiszi, nem vagyunk képesek elvinni a sebesültet a kórházunkig. Ó, ettől nem tartok. Csupán ismerem Vaunit. Most hogy van? Jól, adtam neki egy nyugtatót. Ha kimegy belőle a hatása, baj csinálhat, Már pedig hamar kimegy belőle. Az az ember 130 kiló. Jobb lenne, ha elkísérnénk a fiúk a kórházig. És maga? Nekem itt van dolgom körüljárom egy kicsit a környéket. Mivel Lemás doktornőnek sem volt kifogás kettejük ellen, Cartwright és Fergusson beszállt a doktornők mellé a terepjáróba. Zombori addig nézett utánuk, amíg csak el nem tűntek a borókabokrok között. Természetesen S.L. ágában sem volt átvizsgálni a környéket. Biztos volt benne, hogy úgysem talál semmi olyat, ami közelebb vinni a csapatot a rejtély megoldásához. A titok nyitját nem a borókabokrok között kell keresniük. Előbb az angolhoz sétált be. Sir Winston éppen félmaréknyi dohányt próbált betuszkolni a pipájába. Aztán megpillantotta az ajtónyílásban Zomborit, intett, hogy jöjjön be és foglaljon helyet egy ládákból összetákolt kanapén. Zombori engedelmeskedett. Az angol meggyújtotta a pipáját, majd némi zavarral a tekintetében a kutatóra nézett. Van valami újság? Attól függ, mi számít újságnak. Az angol szívott néhányat a pipáján, aztán elrejtette a tenyerében. Rendkívül kínos. <gül> Arról beszélnem, amiről végül is mégiscsak kell. Önnek mondom el, mert nem hívhatom össze a nagygyűlést, hogy a magánügyeimmel szórakoztassam önöket. Mégsem említeném, ha sajnálatos módon nem váltak volna közügyé. Az ilyen kis közösségekben, mint a miénk ö, a magánügyek is közügyé válhatnak. Értengem kérem? Nem, mondta gonosz úzombori. Az angol segítség kérően pislogott rá. Hát, izé, arról van szó, hogy Miss Sophie és én Szóval elhatároztuk, hogy együtt, szóval esetleg összeházasodunk. Persze ehhez még az ő beleegyezése is kell, amit persze lényegében véve már megkaptam, de egy feltétellel. Könyörögve nézett Zomborira, hogy kérdezze már meg végre, mi az a nyomorult feltétel. Zombori azonban úgy tett, mintha nem értené a néma kérdést. Rövid várakozás után az angol só hajtott egy nagyot. A feltétel az, hogy kerítsem elő ezt a Mári nénét. Maga mit tud róla? Annyit, mint ön, mondta Zombori. Amikor a kicsik elkapták Lamartint és Sofit, ő szabadította ki őket, aztán nyomtalanul eltűnt. Nemrég találtak egy holtestet, amiről azt hitték, hogy ő az, de nem ő volt. – Hát ki? – Valaki más. Az angol még egyet sóhajtott, olyan erősen, hogy a sóhaj meglebentette a bajuszát. – Ön fiatal ember, és bizonyára vénbaromnak néz, akinek több esze lehetne, mint hogy ennyi időskorban, ezzel a fiatal lányjal. – De hát mit tegyek? Elismerem. Ennek következtében kisé... Elhanyagoltam az expedíció dolgát, de most már, hogy egyenesbe jöttem, szóval, hogy áll a helyzet, Mr. Zombori? Zombori alig tudta megállni, hogy el nem mosolyogja magát. Az a legfrissebb hír, hogy Vauni professzort beszállították a progéria kórházba. Helyes! Szeretném, ha később visszajönne és megbeszélnénk, mik a terveit. Visszajövök, ígérte Zombori. Mindent részletesen elmondok önnek. Természetesen esze ágában sem volt betartani az ígéretét. Még fent volt a nap, de már az este előhírnekei könnyed, pókhálóból szölt árnyékok lógatták le a lábaikat a borókabokrok ágairól. A sátortábor lakói sátraik mélyén ücsörögtek, jegyzett füzeteikkel bíbelődve. Az angol még otthon a lelkükre kötötte, hogy ugyanígy intézzék az adminisztrációt, mintha a valódi ásatást végeznének. Nem lehetetlen, hogy előbb-utóbb kilátogatnak hozzájuk a francia régészeti felügyelőség emberei, és akkor elő kell állniuk a megfelelő dokumentumokkal. Zombori megállt Pamela Palmer sátra mellett, és megkopogtatta a tartófát. – Szabad bemenni? Pamela nem válaszolt azonnal, mintha ő is a papírjaiba mélyett volna. – Ki az? Zombori azt hitte, tréfál vele. – Meg kellett, hogy ismerje a hangját. – Én vagyok, Steve. – Ismét hosszabb csend. – Mit akarsz, Steve? Zomborinak a száján volt, hogy kerekperec megmondja mit, csak hogy nem lehetett biztos benne, nincse még valaki a sátorban. Egyedül vagy, Pamela? Micsoda kérdés ez? Zombori ekkor fityethányva az udvariasságnak megpróbálta elrántani a sátor bejáratát, a Csak hogy az asszony behúzta a címzárat, és úgy látszott beakasztotta a lakatot is a megfelelő nyílásba. Beengedsz? Már egyszer kérdeztem, hogy mit akarsz. Beszélgetni, úgy, mint az este. Hosszabb hallgatás után jött csak az óvatos válasz. Most nem megfelelő az időpont. Nem megfelelő? Ez mit jelent? Azt, hogy dolgozom. Zomburi bajt szimatolt. Akkor szoktunk így beszélni, ha puska csövet szólítanak a hátunkhoz. Egyetlen pillanat alatt végigfutott a szeme Pamela sátrán. Nem látszott rajta erőszakos behatolás nyoma. Mit dolgozol? – Jelentést hírok. – Megnézhetném? – Most nem alkalmas, Steve. – Van nálad valaki? – Hogy lenne, Steve? – Ebben a pillanatban az angol bukkant fel mögötte. Pipáját a szájába szorítva úgy állt a fűbe, mintha nem tudná, hova is akar menni. A bodor füstfelhők körbelengték, majd elhúztak a napnyugta irányába. – Nem látta… Miss Matyőjöt? Nem, mondta Zombori néhány pillanatra szem előtt téveztve Pamela Palmer sátrát. Talán Julia Fonder háznál van. Felemelte a kezét, hogy megütögesse az előtte terpeszkedő sátor tartó de mielőtt megtehette volna tépőszár fére félrehúzódott a ponyva, és Pamela Palmer lépett ki a nyíláson. Zomboriba bennakadt a lélegzet. Pamela rövid nadrágban volt, amelynek a szára alig ért lejjebb a hajlatnál. Blúza nagyobb méretű meltartónak tűnt. Kilépett az ajtón, belehunyorgott a naplementébe, aztán Zomborira nézett. – Mi ez a nagy idekezet? – Mondtam, hogy dolgozom. Nem szeretem, a munka közbe zavarnak. Zombori előrántotta a zsebeiből a pisztolyát, és beúrott a sátorba. Az első, ami a szemébe ötlött, jókora halom női fehérnemi volt bugyik, meltartók, zsebkendők egymásra rakva, néhányuk egy kifeszített madzagra tekerve. Térre vetette magát, és bekukucskált az ágy alá. Csak két pácipelő pellő nézett vele szemet. Amikor felegyenesedett Pamela hideg tekintetével találta szemben magát. – Mindent láttál? – kérdezte az asszony vérfagyasztó nyugalommal, Vagy a bőröndönbe is belenézel? Zomburi belátta, hogy iszonyatos hibát követett el. Pamela lecsüccsentett székre, felhúzta a lábát és a térdére hajtotta a fejét. – Hát, így állunk, Steve, Zombori. – Akkor most elmesélek neked valamit. Azzal kapcsolatban, hogy miért romlott meg köztem és Palmer között a viszony. Azzal kezdődött, hogy elkezdett haza telefonálgatni, majd az intézetbe, hogy egyedül vagyok-e, és ha nem, akkor ki van velem. A legutolsó húzása az volt, hogy felhívott, majd hazarohant pisztolyjal a kezében, és feltúrta a lakást, hogy megöli a gazembert. Akkor azt mondtam, vége. És vége is lett. Most pedig jó lenne Steve Zombori, ha kísétálnál a sátramból. Zombori elindult a sátornyílás felé. Ö, azt hittem, valami bajod van. Éppen úgy viselkedtél, mint amikor valakit arra kényszerítenek, hogy azt mondja, amit mások akarnak. Azt hittem, elkaptak. Az asszony bólintott. Palmer is sejen papírva csomagolta a paranóiáját. Azt mondta, minden csak az én érdekemben történik. A paranóiások mesterei annak, hogy a betegségüket a szeretett lény érdekének tüntessék fel. Nem tudom érte, de mire gondolok. Különben jó volt vele Steve Zombori. Zomburi megfordult és kiment a nyíláson. Majd a szíve szakadt meg, de képtelen volt beismerni, hogy tévedett. Volt valaki Palmer sátrában, ehhez kétség sem férhet. Bizonyára akkor menekült ki belőle, amikor ször Winston felbukkant a pipájával a háta mögött. Cartwright a szakember érdeklődésével vizsgálta a kórház vastag kőkerítését. Ferguson ezzel szemben elbóbiskolt, és a legkisebb érdeklődés sem tanúsította utazásuk célja iránt. Olyannyira, hogy amikor ráfutottak a bejárat előtti felhajtóra, úgy kellett felébreszteni. Bocsánat, marogta zavartan, kecske szakállát simogatva. Újabban, annyi az űr, hogy alig alszom valamit. Mi újság, Mr. Vaughn? Vauni professzor Kába tekintette nézett ki a kocsi ablakán. Hol vagyok? Csak egy kis vizsgálatra visszük, nyugtatta meg Cartwright hátra fordulva az ülésen. Jól van? Fáj a vállam, panaszkodott a professzor. Lamás doktornő leugrott, váltott néhány szót a portással, majd Szalazár doktornőhöz fordult. Megjött a főnök. Na végre, mosolyodott el a kis bűrű doktornő. Legalább megszabadulok a felelősségtől. Erre kísérjék a professzort. Hosszú, kihat folyosókon mentek végig, amelyekből jobbról is és balról is ajtók nyíltak. Ezek az ajtók azonban kivétel nélkül zárba voltak. Csendes pihenő van éppen, magyarázta más doktornő az órájára pislankva. Rövidesen itt a vacsora idő. Erre, erre, ha szabad kérnem. A vizsgálóban fiatal, lányos képű orvos fogadta őket. Mössziő Lamotte. A progéria nemzetközi hírű szakértője. Az urak pedig paleontológusok, mutatta be őket egymásnak Lamás doktornő. Hogy van, Leon? Ragyogóan mondta a fiatal doktor. Kedvem lenne leinni magam. Lamás doktornő megtorpant. Történt valami? A doktor megcsóválta a fejét. – Bernadett meghalt. Lamás doktornő egyetlen pillanatra behunyta a szemét. – Mikor? – Nincs egy órája. Éppen játszottunk. Egyszer csak lefeküdt a szőnyegre, és nem mozdult többé. – Azt hittem, bolondozik velem. Oda tartottam az óra elé a és akkor láttam, hogy meghalt. Szalazár doktornő az ablakhoz lépett. Elhúzta a függöny, kinézett a kertre, majd amikor néhány másodperc múlva visszafordult, vörös volt a szeme alja, mintha megdörzsölte volna. – Bizonyára csodálkoznak, hogy miért ekkora cécó egy halott miatt, de Bernadett mindannyiunk szívéhez nőtt. – Jöjjenek, mutatok valamit! – Nincs szükséges segítségre? – pislantott az imént elbóbiskolt Vauni felé Cartwright. A lányosképű doktor megnyugtatóan intett. Hagyjanak, csak magam is elboldogulok velem. Hát akkor, professzor, lássunk munkához. Veregette meg valami épvállát. Sosem mondták még magának, hogy ráférne egy alapos fogyókúra. Szalazár doktornő halkan becsukta az ajtót. Az előző helyiség, amibe beléptek, nem tűnt orvosi szobának. Kicsi volt, éppen csak elfértek benne. A szoba minden sarkában felhalmozott könyvek és papírok, a szekrényekről, székekről és az asztalokról már nem is beszélve. Az ablakpárkányokon az élethez különösképpen ragaszkodó, barnul szélű levelekkel keretezett virágok igyekeztek megkapaszkodni a cserepükben lötyögő kevés földben. A képek a falon jellegtelen tájakat ábrázoltak, jellegtelen keretekben. Egyikük kisé éfferdén át, ahogy a takarítónő partvisa megtaszította. Ez az irodám – mutatta Lamás doktornő, büszkén körbe mutatva az egymásra hány papírhalmokon. – Ebből is láthatják, hogy nem a Pireneusok berendező művészete vonzott ide. Cartwright és Ferguson a falhoz húzódott, mintha attól tartottak volna, hogy valamelyik szekrény tetejéről fejükre esik egy papírkötek. – Hát akkor mi vonzotta? – kérdezte tisztes távolságban a szekrénytől Alec Ferguson. – A progéria – mondta a doktornő kétségbeesett tekintettel. Azután költözött a kétségbeesés a szemébe, hogy hosszas kutatás után sem volt képes egynél több szabad széket felfedezni a szobában. Mondanám, hogy üljenek le, de nincs hová. Nem tesz semmit, legyintett Cartwright. Úgyis pattanás van a fenekemen. Hát ez kedves, mosolygott a doktornő. Maga igazi úri ember. Hogy mi hozott a progériához? Talán a sebesség. Ez a megfoghatatlan valami. Persze az élet maga is megfoghatatlan, de váratlan és kontroll nélküli felgyorsulása még elképzelhetetlenebb. Képzeljék el, megy egy autó 50 kilométeres sebességgel. Aztán egyszer csak annélkül, hogy bárki is a gázra lépett volna, felgyorsul 140-re. Ez történik a progéria esetében is. Az életfunkciók iszonyatosan felpörögnek, minek következtében az élet egy éve tíz évvel lesz azonos. Egyszerűbben szólva, egy év alatt tíz éve törekszik a szervezet. Nézzenek csak ide! Ellépett az íróasztal elől, ahol eddig állt, és a falra mutatott. Fehéren fénylő léckeredben kedves, szőkehajú, kékszemű kislány mosolygott rájuk. Ő Annette. Az íróasztalhoz nyúlt, felvett egy hasonló nagyságú fényképet a papírkupac tetejéről. Ő pedig Bernadette. Felemelte a képet, és a két kutató felé tartotta. Cartwright annyira meghökkent a látványtól, hogy beleverte a tarkóját a falba. A képen Tutenhámon múmiájának a feje látszott, vagy a tiroli jégemberi, vagy egy inka múmiájé Közép-Amerikából. – Ikrek – mutatott Lamás doktornő a falon függő képre. – Annette és Bernadett ikrek. – Voltak. Három éves korukig teljesen egyformák. Megkülönböztetni is alig lehetett őket. Bernadett akkor váratlanul öregedni kezdett, méghozzá látványosan. Arcvonásai egy év alatt egy kamaszlány vonásait mutatták. Szellemi színvonala azonban nem változott. Bernadett nemrég volt kilenc éves. És most meghalt. 90 éves korában. Ez az, amit soha sem lehet megszokni. Soha. Ezért vagyok itt, hogy megtaláljam azt a valamit. Gént vagy micsodát, amely felelős a sebesség megugrásáért. Jöjjenek! Az az igazság, hogy sem Cartwright, sem Ferguson nem volt kíváncsi arra, ami ezután következett, mégsem mertek ellen mondani Nikola Mársnak. A következő szoba játszószoba lehetett. A falakra rajzolt mesefigurákból és a szoba sarkában parkoló labdákból erre lehetett következtetni. Ez egy kísérleti szoba, magyarázta Lámás doktornő. Idehozzuk azokat, akiket meg szeretnénk figyelni. Játszunk velük közben pedig azt kutatjuk, mi történt velük az utóbbi napok során. Mennyi töregettek, csökkente például a súlyuk. Tudom, nem etikus, amit csinálunk, de az a rohadt betegség sem etikus. Nézzenek csak oda? Kár volt mutatnia. Cartwright és Ferguson, amint beléptek a szobába, azonnal észrevették a szőnyegen heverő, lepedővel letakart kis testet. Jöjjenek közelebb, kérem. A két kutató kelletlenül közelebb lépett. Lámás doktornő lehajolt és fellebben a leplet. Ferguson pedig számított a látványra, azonnal szédülni kezdett. Bele kellett kapaszkodni a Cartwright kezébe, ha nem akart összecsuklani. A lepedő alatt ugyanaz a múmia arcú valaki feküdt, akit a képen láttak. Ő Bernadette Smith! mondta Lamás doktornő, szomorúan nézve a töpörődött embernek már alig nevezhető arcra. Ha rám lenne bízva, fogalmam se lenne róla, mit írnék a sírkövére. Élt kilenc évet? Vagy kilencvenet? Ferguson csak akkor nyugodott meg úgy, ahogy amikor visszafelé mentek a rendelő felé. De még ekkor is sűrűn megrázogatta a fejét, és maga elé mormogott. Ez hát a történetük a mai napra. Sóhajtotta le a más doktornő. Minden napra egy mese. És egyik sem vidámabb a másiknál. De maguk nem azért jöttek ide, hogy Bernadetten kérődzenek. Magukat sokkal inkább az izgatja, hogy vajon a mi ápoltjaink -e a kicsik, és ha nem, akkor itt rejtőzködnek-e valahol a környéken. Esetleg a kórház alatti barlangokban. Igaz? Vannak a kórház alatt barlangok? kérdezte felkapva a fejét Cartwright. Hát ez az, viccentetlen más doktornő, hogy nincsenek, sem barlang, sem más, amiben tíz embernél több elférne. Ha pedig arra gondolnak, hogy ezek a szerencsétlenek a telihód hatására a drakulává változnak, és kirajzanak, hogy egészségesekre vadászanak, és kivágják a szívüket, hát ennyi erővel akár egy tüdőszanatórium lakóiról is feltételezhetnék ugyanezt. Mielőtt a két kutató tiltakozhatott volna, kinyitotta a vizsgáló szoba ajtaját, aztán meghökkenve megállt a küszöbön. Ferguson előre nyújtotta a nyakát, hogy lássa, mi történik odabent. Aztán úgy is maradt. Furcsán kinyújtott nyakkal, mint egy csodálkozástól kővédermett gázlómadár. A szoba közepén ott állt Bernadett, akit csak másodpercekkel ezelőtt hagytak holtan a vizsgáló szoba padlóján. Vagy ha nem Bernadett, akkor hát egy sírdogáló, kilenc éves, töpörödött, alig egy méter magas anyóka. Az anyóka nem volt egyedül. Ott volt mellette a vizsgálóás szélén Vauni professzor, immár megfelelően bekötözve, és vastag ujjaival megpróbált árnyátékot varázsolni a falára. Ügyeskedése következményeként előbb egy nyuszi a füleit a falon, majd egy teve indult el az ajtó félfa felé. Az öreg asszony azonban ettől sem lett vidámabb. A lányos képű vizsgáló orvost nézte tekintettel, mintha attól félne, hogy váratlanul elhajítja a kezében tartott sztetoszkópot, veszőt ragad és elfenekeli vele. Nem messze tőle fiatal házas párát, zavart rémülettel a szemében. A csaptán szerezált doktornő mellett fehérköpenyes, középkorú, vöröshajú férfi mosta a kezét. Amikor nyílott az ajtó, felemelte a fejét, majd a küszöbön túl tipródók felé intett a fejébe. Jöjjenek be, kérem. Lám ott, doktor, már mindenről beszámolt. A fiatal párfelé fordult. Mrs. és Mr. Callahan Ausztráliából. A kislányokat betty hozták hozzánk. Betty itt marad egy kicsit nálunk. Ki magát, aztán mehet vissza a kenguruk közé. – Szereted a kengurukat, Betty? A múmia felemelte a fejét, és rekedten elbőgte magát. – Nem, nem! Amiből nem derült ki, hogy a kengurukat nem szeretie, vagy nem akar itt maradni. – Az urak kutatók! – mutatott Ferguson és Cartwright felé a vörös hajú férfi. – Most, akkor hát, Mrs. Callahan, megegyeztünk. Ezt az éjszakát még együtt töltetik, de ónap távozniuk kell. – Nem! – bőkte a múmia rekedten. – Nem! Lamás doktornő majd mindent megmutat. – Isten önökkel! Az ajtóig kísérte őket. Bárbár -bár be akarta csukni mögöttük, amikor a férfi visszafordult. Napbarnitott, markáns arcán remegtek az izmok, mintha vissza akarná folytani a könnyeit. – Mondja, doktor úr! kérdezte arca ideges rángásával ellentétben mély, nyugodt hangon. Meg tudná nekem mondani, miért ver bennünket az Isten? Meg tudná mondani? Ferguson arra gondolt, jobb lesz minél gyorsabban elhúzni innen, mielőtt még rosszul találna lenni. Amíg Wauni professzort a kórházban kezelték, Zombori még egyszer megpróbált bejutni Mrs. Pamela Palmer sátrába. A cipzár ezúttal is be volt húzva, a lakat pedig beakasztva a megfelelő lyukba. Megütögette a tartófát és csendben várakozott. Azt hitte, az asszony ismét megvárakoztatja, s valami átlátszó kifogással arra kényszeríti, hogy maradjon kívül. De ezúttal alig, hogy elkezdett kopogni, Pamela már is kihúzta a lakatot a lyukból, és elrántotta a ponyvát a bejárat elől. – Jó estét! – mondta Zombori. A meleg este ellenére Pamela Palmer terepszínű kezes lábast viselt. Arcán verejték cseppek ragyogtak, mintha éppen most hagyta volna abba a konditeremben a munkát. – Jó estét! – köszönt vissza. – Mi újság, Steve? – Hűvös volt a hangja, és a szemem az ő szemét kereste. Elnézett mellette, felé, ahol a pireneusok erdőborította csúcsai emelkedtek. Gondoltam, megnézlek, mondta zavartan a régész. Kedves tőled, hát itt vagyok. Nem veszel részt a megbeszélésen? Most megyek. Gondoltam, együtt mehetnénk. Az asszony gyorsan és energikusan megrázta a fejét. Nem érzem magam valami jól, ezért inkább itthon maradnék. Kérj a nevemben elnézést a többiektől. Zombori nem mert erőteljesebb eszközökhöz folyamodni. Tudta, ha erőszakoskodik, csak tovább mélyül köztük a szakadék, amelyről jó szerével azt sem tudja, miért keletkezett. Az asszony megfogta a félrehúzott ponyvát. Megbocsájta, Steve? Ha bármire is. Majd szólok, Steve. Kérj elnézést a nevemben a többiektől. Zombori megvárta, amíg ismét lehullik a bejáratot rejtőponyba, akkor aztán szomorú, csörtető léptekkel elindult az angol sátra felé. Az azonban eszébe se jutott, hogy be is menjen a megbeszélésre. Ehelyett besüljett a bokrok közé, és várakozott. Eltelt öt perc, eltelt tíz. Messziről parázsvita szavait hozta felé a beköszöntő éjszaka. Egészen addig várakozott, amíg ismét ki nem nyílott Mrs. Pamela Palmer sátrának az ajtaja. Pamela sötét csomagot cipelt a hátán, minden bizonyal egy hátizsákot. Éppen csak körülnézett, s amikor meggyőződött róla, hogy nincs a közelében senki, behúzódott a bokrok árnyékába. Alig néhány méternyire suhant el Zombori mellett. Zombori előhúzta a pisztolyát, és minden eshetőségre készen a kezébe szorította. Nem Pamela ellen, ellenkezőleg. Érte. Nem tudta ugyan elképzelni, hová mehet az asszony, attól azonban tartott, hogy baja eshet. Pamela határozott léptekkel haladt előre. Csak akkor torpant meg, amikor kiért a lejtő szélére, amely egy keskeny völgyet kötött össze a fölötte húzódó fensíkkal. A másik a fensíg szélén várakozott rá. Olyan váratlanul emelkedett fel mellette, hogy Zombori majdhogy nem ráfogta a pisztolyát. Szerencsére még idejében rájött, hogy kár lenne lövöldöznie. A másiknak esze ágában sincs bántani az asszonyt. Sőt, olyan kedveskedve hajolt hozzá, mintha ki tudjam mióta ismernék egymást. A Zombori előre nyújtotta a nyakát. A hold szerencsére nem fakarékoskodott a fényével. Látta, hogy Pamela leveszi a hátáról a hátizsákját, kinyitja a száját, és kiönt valamit belőle a lejtő lejtőperemére. Akárhogy is meregette a szemét, azt már nem volt képes megállapítani, mi az. Amit viszont a másik mutatott Pamelának, azt igen. Olyan kőből csiszolt korong volt, amilyennel megsebezték, és kis hiány meg is ölték Váuni professzort. Zombori tovább nyújtogatta a nyakát, ezúttal azonban, mintha ellene esküdött volna minden. A bokrok ágai eléhajlottak, a hólt felhőbe burkolódzott. Egy szóval a természet mindent megtett, hogy elrejtse előle a másikat. Kicsit el is feszítette a hidegvérét, mert amikor a bagoly kezdett huhogni a fák között, annyira meglepődött tőle, hogy rálépett egy száraz ágra. Az ág fűsiketítőnek tűnő recsenéssel tölt a talpa alatt. Mire előtt a recsenés zaja, a két alakot már nem látta sehol. Zombori ekkor mellőzve minden óvatosságot a tábor felé futott. Átugrott néhány kisebb bokron és addig ügetett, míg el nem érte Pamela sátrát. Előhúzta a kését a sátor mögé majd óvatosan nehogy zajtusson felhasította a ponyvát és bedugta a fejét a nyíláson. Ebben a pillanatban akkora ütés érte a fejét, hogy elfeketedett előtte a világ. Amint kinyitotta a szemét, fényt látott maga felett fekete gömbökkel cifrázva. A feje lüktetett, mintha falba verte volna. Amikor felpattantak a szemhéjai, a karikák még kontúrtalan, fekete pacák voltak. Ahogy aztán kitisztult a szeme, fokozatosan emberfejek kialakultak át. – Isten haszta zambori! – hallotta maga felett az angol hangját. – Remélem nem tördve a feje. – Jézusom! – rémüldözött Pamela Palmer. – nem akartam nagyot ütni. Képzelhetik, hogy megrémültem, amikor észrevettem, hogy egy késhegye bújik be a sátramba, amelyet pengekövet. követ. Aztán egy fej nyomakodott be a nyíláson. Bocsánat, morogta Zombori, megpróbálva felülni. Ezer, bocsánat, én csak... Pamela gúnyorosan ránevetett. Remélem nem kukkolni akart. Ha ilyesfajta hajlamai vannak, csak szóljon. Valamikor strip tisztan folyamot végeztem. Kinyitom az ajtón magának, nem kell eskelődnie. A többiek tartózkodóan nevetgéltek. Zombori vérvörös arcan ült fel a szőnyegen, és megnyomkodta a fejét. Mivel ütött le? Pamela Palmer felemelte a kezét. Az a fajta kőkorong volt benne, ami ennel majdnem hidegre tették Vaulyi professzort. Hol találta? Itt a sátram mellett. Ha tudtam volna, hogy maga az nem ütök akkorát. Évődő volt a hangja, a szeme azonban komoly maradt. És nyoma sem volt már benne szerelemnek. Zombori néhány perccel később már képesnek érezte magát, hogy átballagjon az angol sátrába és részt vegyen a tanácskozáson. Cartwright összedörzsölte a tenyerét, majd elégedetten dörmögve, ha megszólalt. Ezután a nem várt kis közjáték után folytassuk a megbeszélést. Az a tervünk, hogy éjszakánként meglátogatjuk a gyanús objektumokat. Méghozzá mindenféle engedély nélkül, mondhatnám, betörünk és körülnézünk. Ehhez kérjük Lamartin szádozó segítségét. Lamartin sóhajtott egyet. Tudta, hogy előbb-utóbb eljön a pillanat, amikor választania kell a csendőrségi szabályzat is az érzelmei között. Ha az előbbit választja, felül a terepjáróra, bemegy a városba, minden kitálal a polgármesternek, és megpróbálja meggyőzni, hogy küldesse vissza a kommandósokat. Ha viszont a másik lehetőséget választja, lehet, hogy élve megtalálják Miss albakr A polgármester csak elhúzná az időt, megölve vele a lányt, de nem csak őt, hanem a többieket is, köztük Mári nénét viszont ez a lépés az állásába kerülhet. Sőt, még börtönbe is csukhatják érte. – Mi csináljon? Jézus Mária, mi csináljon? – Rendben van, mondta rövid habozás után. Magukkal tartok. Cartwright érezhetően megkönnyebbült. – Köszönöm, hadnagy. – Hol van, Matyi ő tizedes? – Tényleg, hol van? – vette ki a pipát a szájából az angol. Talán a kocsinál, mondta Tétován Alek Az angol lejtette a pipáját a szőnyegre, és kirohant az ajtón. Másfél óráig keresték Sophie Matyiőt, de nem találták. Eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Cartwright megpróbálta megakadályozni, hogy eluralkodhassék felettük a hisztéria. Néhány perc elmúltával aztán belátta, nagyjából akkora sikerre számíthat, mintha a megáradt gangest próbálna egy homokozó lapáttal visszaterelni a medrébe. A legegyszerűbb esetnek még Julia van der így Ő csupán a sátra sarkában gubbasztott, amikor beléptek hozzá, és nyomban saját melkasának szegezett egy jókora pisztolyt. – Menjen innen, Mert meghúzom a ravaszt! Cartwright válasz helyett kinyújtotta a kezét, és elvette az asszonytől a fegyvert. Julia Fander házfeje a merevítő vasához koppant. – Honnan tudta, hogy nem húzom meg? Cartwright barátságosan mosolygott rá. – Mert még sok a dolga, nem az a típus, aki dolga végezetlenül távozik. – Ez igaz, – hüppötte az asszony. Itt van a fejemben néhány cikk, amit meg szeretnék írni. Csak hogy lássa be, iszonyat, ami itt történik. Az, hagyta rá Cartwright. Álmomban sem gondoltam volna. Ha behunyom a szemem, folytatta Julia van der Haas, egyszerre csak megjelennek előttem Lucy Meyer, Miss Albuquer és ez a helyes kis csendőrlány is. Na meg Holmes! Mintha csak leugrottak volna a szomszédos büfébe vacsorázni. Ha belegondolok, hogy talán már nincsenek is életben. Erre ne is gondoljon, próbálta megnyugtatni Cartwright. Életben vannak. Honnan tudja? Jó megérzéseim vannak. Ezért is alkalmaztak annak idején felderítőnek. Miért jött ide hozzám? Megszeretném kérni, hogy vegye át a táborparancsnokságot. Julia van der Haas meghökkenve emelkedett ki a sarokból. Én? Csak négyen maradnak ide fenn. Ön, Mrs. Palmer, Karahán és Vauni professzorok. Nem szeretném, ha bajuk esne. Mrs. Palmer sem megy magukkal? Alig, hanem kiborult egy kicsit. Önnek viszont rendben vannak az idegei. A professzor asszony nevetni kezdett. Előbb még hisztérikusan, majd egyre inkább igazi jókedvre derülve. Maga aztán kiváló felderítő lehetett, még hogy az én idegeim rendben vannak. Úgy érzem, mint a szigetelő nélküli kábelekben áram futkozna a bőröm alatt. Mit kellene csinálnom, mint izé parancsnoknak? Vigyázni rájuk. Megteszi? Van választásom? Nincs, mondta Cartwright. Ahmed Karahán Váuni professzor társaságában ücsörgött, és éppen széles taglejtésekkel magyarázott neki valamit, amikor Alec Ferguson belépett hozzájuk. Vauni megütögette Karahán karját. – Majd be fogja látni, hogy nekem volt igazam. Karahán a belépőre pislantott, és lemondóan legyintett. – Betegekkel nem szoktam vitatkozni. Ennek ellenére a betegség még nem elég ok arra, hogy botorságokat meséljen valaki. Én, botorságokat. Az a baj a magának karahán, hogy beszűkült. Érti? Beszűkült? Hová szűkültem be? A maga török világába. Nem meri belőle kidugni az orrát. Egyszerűen nevetséges az a feltételezése, hogy az Anatólia területén létezett birodalmak jelentenék a világ közepét. Maga mit szól mindehez Mr. Ferguson? Alec Ferguson megsimogatta a szakállát. Az az igazság, hogy a világ közepét az én kutatásaim jelentik, a többi szart sem ér. Karahán vigyorogva eligazgatta Vaunina takarót, majd a homlokának bögt a mutató ujját. Fére beszél, szegény! – Maga beszél fére! Ferguson odéptolta a Karahant és letelepedett Vauni ágya szélére. – Hogy érzi magát, professzor? Vauli sóhajtott egy nagyot. Äh, úgy, mintha egy óriási borotvával hab nélkül végigborotváltak volna. Láza van. Csak ha Karahánra nézek. Ma éjjel megkezdjük az akciót. Maga itt marad a táborban Mr. Karahannal együtt. Itt marad Julia van der Haas is. A maguk feladata lesz, hogy vigyázzanak rá. A fenébe is, dühöngött Karahán. Én is menni akartam. – Ne aggódjon, nem csak erre az éjszakára korlátozódik az akció. Ugye számíthatok magukra? Amikor kiment, Vauni és Karahán összenéztek. – Ezek le akarnak rázni bennünket, Vauni, morogta Karahan. Ki akarnak hagyni bennünket a buliból? – Hagyjuk! – Nem hagyjuk, Ahmed! – mondta Vauni. Pamela Palmer viszont kerekperecki jelentette, hogy nem megy sehová. Sőt, szíve szerint a többieknek is megtiltaná, hogy elmenjenek. Imár Cartwright is kénytelen volt belátni, hogy nincs rendjén valami Mrs. Palmerrel. Ő személy szerint zombori való kapcsolatára vezette vissza az asszony változását. Biztos történt valami kettejük között, ami a padlóra küldte. A zombori sem tudta elképzelni, mi lehet Pamelával. Azóta a csodálatos este óta nemhogy nem törődik vele, hanem kifejezetten ellenségének tekinti. Úristen, de hát amikor annyira simán ment minden. Érezte, hogy az asszony is elégedett vele, mint ahogy ő is elégedett volt ő vele. Akkor meg mi a fene állhatott közéjük? Meglepődött volna, ha megtudja. Majd a földre csüccsente rémületükben, amikor Mrs. Palmer előhúzta az ágy alól a bőröngyét és a sátor közepére cipelte. – Ha nem vennék észre, éppen készülődöm – mondta komoram. Cartwrightban ban a szó, zomboriban pedig még a levegő is. – Hová készülődik? – Haza – mondta az asszony. – Amerikába. – Mondja még egyszer – könyörgött Cartwright. – Alig, hanem rosszul hallottam. – Nagyon is jól hallotta Mr. Cartwright, – mondta az asszony rácsütsemve a bőröngyére. – Hazautazom Amerikába. – De hát miért? – Mrs. Palmer arcán gőgös kifejezés terült szét. Ezt talán majd Sir Winstonnal beszélem meg, bár azt hiszem Sir Winston végleg elveszítette a fejét. Ez az egyik ok, amiért elmegyek. Zombori érezte, hogy gombócát gyűrődik a gyomra. – Ezt euh, hogy érti? – Úgy – mondta az asszony – hogy Sir Winston kivetkőzött önmagából. Nem látták, milyen holdkórosan jár a bokrok között? Őt már nem érdekli más, csak az a kis… kis… tizedes. Zomborin a hideg futott végig. Mrs. Pamela szerelmes az angolba. – Csak egy csalódott szerelmes képes ennyire kivetkőzni önmagából. – Sir Winston az expedíció vezetője. Erre kapott megbízást tőlem és a régészeti tanácstól. Vegyék tudomásul, hogy én tartottam a hátam maguk miatt. Ennek ezennel ünnepélyesen vége. És vége az expedíciónak is. Az álmok expedíciójának. Álmok? nyugta Cartwright. Miféle álmok? Lila-gőzös álmok kicsikről, rituális gyilkosságokról és egyéb baromságokról. Szégyelem, hogy felültem maguknak. Nem lett volna szabad. Nincsenek kicsik, nem is voltak. Különálló gyilkosságok vannak, amelyeket sikerült valakinek, egy zavart elmének felfűzni egy képzeletbeli zsinórra. Az elmúlt napokban rájöttem, hogy én vagyok a legnagyobb balek a világon. Megettem egy akkora ostobaságot, amekkora még egy elefántnak is megnyomná a gyomrát. Mivel magam is hibás vagyok benne, én is hozzájárultam, hogy csapjuk be a franciákat. Nem tehetek más, mint hogy levonom a megfelelő konzekvenciákat. Ehhez azonban az kell, hogy hazamenjek. Ha befejezték az álmodozásukat, várom magukat a régészeti tanácsi épületében. Most pedig viszont látásra, uraim. Remélem nem óhajtanak kellemetlenkedni azzal, hogy további magyarázatokat kérnek tőlem, vagy éppenséggel megpróbálják az utamat állni. Nem, mondta nagyon határozottan Zombori. Nem próbálunk meg kellemetlenkedni önnek. Az, hogy az angol is összeomlott, már nem is volt meglepő. Összedrótozott pipájával a kezében úgy ült az ágya szélén, mint az obsitos katona, akinek ellopták a végkielégítését. Fel sem emelte a fejét, amikor beléptek hozzá. Zombori illedelmesen megállt az ajtónál. Cartwright azonban odahúzta a vadászszéket ször Everet elé, és igyekezett a szemébe nézni. – Jó estét, Sör Winston! – morogta óvatosan. Az angol végre felemelte a fejét. – Jó estét, uraim! Meglepően tiszta és nyugodt volt a hangja. – Nagyon sajnáljuk a történteket, Sör, kezdte Cartwright, és tovább is folytatta volna, de az angol erélyes kézmozdulattal belé folytotta a szót. Erről egy szót sem. Ismertessék a terveiket, uraim. Ismertetés helyett Cartwright fontosabbnak tartotta informálni Sir Winstont Mrs. Palmer elhatározásáról. Amikor befejezte, az angol bólintott. Már vártam, hogy lelépjen. Nem neki való ez a kaland. El szeretné hitetni magáról, hogy nem fél semmitől, pedig ez nem igaz. Hagyják, hadd menjen. Vigye a terepjárót, és hagyja az állomáson. Semmi hír, miszt mátyi őről? Ahogy kimondta a nevét, mintha megcsuplott volna a hangja. Sajnos nincs, uram. Gondolják, hogy ők vitték magukkal? Zombori mézédes mosolyt erőltetett az arcára. – Egyáltalán nem biztos, Sir Winston. Előfordulhat. – Sajnos biztos, – mondta egy hanga bejárat felől. Egyszerre kapták fel a fejüket. A sátornyílásban Alec Ferguson állt egy sejemszállal a kezében. – Wauni professzor találta odakint. – Kiment, hogy… – Szóval ő találta. Ott volt az egyik boróka bokor aljában. Mielőtt akármelyikük is megkaparinthatta volna, az angol villámsebesen a bejárathoz ugrott, és kikapta Ferguson kezébe. – Adja ide! Ez, ez valóban az ő sálja! – megtapogatta, miközben egyre sápadtabbá vált az arca. – Ez micsoda itt rajta? – Zombori is elsápadt, majd lehajolt, hogy felvegye az angol elejtett pipáját. – Micsoda ez itt? – kérem! – Cartwright kénytelen kelletlen megtapogatta a sálat. Talán gyanta, mondta Tétován. A fenyőfa féléknek az a tulajdonságok, hogy gyantát eresztenek ki magukból. Az angol elvigyorodott. Így vigyoroghat a sakál a felpuffat dög felett. Az embereknek pedig, hogy vérezzenek, igaz? Elhajította a kendőt, amely rövid libegés után az ágyára hullott. Sir Winston a sarkába térdepelt. Előhúzott onnan egy kis táskát, felpattintotta a tetejét, kivett belőle egy rövid csövű géppisztolyt és az övébe tűzte. Akár indulhatunk, kis uraim! Bekövetkezett, amit Zombori és Cartwright minden erejével el szeretett volna kerülni, hogy a kicsik tudományos igényű keresése bosszú hadjárattá alakuljon át. Lamartin éppen a fegyverét tisztogatta, amikor beléptek hozzá. Komor volt az arca, mintha azon töprengene mihez kezdjen, ha kirúgják a csendőrségtől. Mert hogy kirúgják, ahhoz kétség sem férhet. Szeretném, ha a háttérben maradna, műszi jölle, Lamartin, mondta Cartwright. Amíg nem tudják, hogy ön is velünk tart, nem érdekel, mondta a hadnagy. Semmi sem érdekel. Vissza akarom kapni Sofit. Azt már csak gondolatban tette hozzá, hogy a szép kutatónőt is. – Ön szerint kikkel kellene kezdenünk? Lamartin a bejárati ajtó nyílásán át a borókabokrok felett kíváncsiskodó holdra nézett. – A cirkuszosokkal. Ők vannak legközelebb. Cartwright babráni kezdett a sátorponyvával, mintha be akarná csukni az ajtót. – Mondanom kell még magának valamit, hadd nagyúr. – Csak gyorsan, Sürgette Lamártin. Nehogy meggondoljam magam. Nincs senki közöttünk, aki értene a gyógyításhoz. Ami engem illet, még egy sebet sem tudnék rendesen ellátni. Mire akar kijukadni, Tony? Ótólagos engedelmével beavattam a két doktornőt a dologba. Cirka fél óra múlva itt lesznek. Lamárti megcsóválta a fejét. Nem tudom, jól tette. Kutyával vadászni eredményes dolog, de ha túl sok a kutya... Elkergetik a vadat. Remélem tudja, mit csinál. Én is. A fél óra úgy elröppent, hogy észre sem vették. Cartwright közben kétszer is kiment Lamartin sátrából, hogy a többiek után nézzen. Mire a két doktornő megérkezett, menetkész volt a kis csapat. A terepjáró úgy döcögött át a borókabokrok között, mint egy nagyra nőtt, túlsúlyos sündisznó. Anélkül indultak el, hogy benéztek volna Mrs. Pamela Palmer sátrába pedig érdemes lett volna benézniük.